Beno, ba, telefonoren bestaldean mundu bateko kidea den ilazki daukagu. Arratsaldeon ilazki. Arratsaldeon Mikel. Eta horkoan, e, ba, mundu batek antolatzen dituen jardunaldi batzuen inguruan hitze hingo dugu asteburu honetan bertan izango direnak, hori baino lehen, eta naizta gure entzule askok esagutuko zaituzten, ba, eskatuko dizut mundu baten aurkezpen txiki bat egitea. Bai, a ber, ba Lehenengo gauzka, mundu bat garapenerako gobernu zampoko erakundea da. Mila behatzi lehen da larabita zortzigarrean urtean sortu zen. Eta, bueno, gerozti, ba, lana garatzen joan da, atlatzen, e, ba, momentuko beharretara edo adaptatzen edo. Eta, bueno, ba, egoitza batzuk dauzkagu munduan zea sakaban atuta, eta gero, e, ba, azkagu ere bai, e, E, lan egiten dugun herrialde batzuk, orban jarduketa herrialde batzuk ezta jarduk eta jarduketa herrialde horiek izango ligadakete Brasil, Colombia, Cuba, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua mendebaldeko Sahara, Palestina, Bolivia eta azkenaldian Mozambique baita ere. eta bueno ba, ez daki gero Alian hori lan hori egiten dugu hegoaldean esango bagenu bezala lankkiidetza lana edo Eta iparraldean egiten dugun lana gehiago da, ba, sentzibilizazio lana, koordinazio lana, movimentu sozialekin, e, ba, materialen argitalpena, eta bueno, ba, ez zerbait gehiago jakinezuden, edo aurkezpenerako nahikoa den, edo... Bai, pentsatzen dut, e, sentzibilizazio lan horren baitan, e, kokatzen direla, pixkat, e, topak eta edo jardunaldi hauek, okerrezbanago urtero antolatzen dituzutenak, ez da? Eh, bai, urtero... Hori orain eh, datorren aste buru hontan, eh, larumatote egin den Amarra Maikean, nazi harteko foroa edo esaten dioguna egingo dugu, ta hori urtero egiten den bah, foro edo, edo topaketa bada, baina bueno, aliberan ere urtean zehar eh, gauza gehiago egiten ditugu behimen, eh, ez, ez da hori egiten den gautzakarra, baina bai, bai igual gautzak nagusiena edo jende gehen biltzen duena hori izaten da normalean. Mhm. Uh -huh. Aurtengo topaketa hoiek eh, horrelako titula daukate Ondasun Erkideak, klase arteko borrokak eta aldarrikapenak. Ze helburu dute topaketa hauek? Bueno, bat topaketa hauetan saiatzen gena da jendea sentsibilizatzen, ezta? Ai <risa> egiten dugu lan horren baruan, eh galdeko jendea elkartzen dugu eta haier Haia horten, maien guru batzuen guruan edo diak, gai desbredina lan duko dira eta jende desbredina karri lantzeko. Orduan, ba, argi dago puntu komuna edo ondasun erkideak birela eta hortik hartuta, ba, maien guru desbredina kantolatu dira gaioiek balkarren artean hitz egiteko eta... Eta hori, putakin nahi badezue zango izkizuet. Nahi bauzu, eh, aipatuko dugu pixkaate zein izango den programa hori, esaten zenuen azaroaren amarrean eta maikan izango direla, eh, Miramar jaure, Jauregian, Donostiako Miramar Jauregian. Nahi bauzu, azten hum. algera amarreko programarekin, bertan hainbat eh, herrialdetako eh, jendia edo eh, ordezkariak edo mugimendu sozialetako ordezkariak izango dira. Eba, ari hori da, zaraen amarrea, bueno, bat zer ditegatik amarretara izen ematerako edo ete hori izango ditzake, eta amarretatik amarretatik amarretatik amarretatik asierako ekitaldi bat edo aurkeste moduko bat egingo da. Eta digero ja amarretatik amarretatik amadiak bitarte, e, bai, egingo da ikustekik kritikoak eta gizarte prozesua gizasku eskubideen eginkitzunean. Hori izango da mailingurua, hori da izango da gaia, eta aurkezle eta moderatzailea izango da Carlos Alberto Ruiz, eh egiten duen mundu bateko egiten duen mundu bateko lankidea, eta izlariak izango dira Santiago Albarrico, Mariela Castro, eh Jo Herrero eta, ohi da, hiru hoiek. Ta hiru hoiek ba bakutzak, ba, Santiago Albarrico filosofo eta idazle da, Mariela Castro txitxaia eta Kubako CNSEX-eko zuzendaria, eta jari horredo antropologoa, ecologista sen kidea. Ba, ecok bueno, idea. bere ikuspuntutik eta gai hori landuko dute, ba dena kentzen eta bueno, bero, ta gero tagrokafia hartzeko eten eingo da eta 12ak eta 20atik ordu ondare comune inguruan inguuruan itzeingo da. Eh Aurkezleta moderatzaia Danilo Loroeda izango da, Kolombiako justizia eta eta Iklavia Carlos Tablada Pérez, ekonomista eta soziologoa dena, em kubako areli zubiana, eta Kolomiak Organizazio Nazional Indigenakoa dena. Eta, digero, mm. ya bazkaria, bueno, ordu, ordu batzeko engordia bazkaltzeko, ordu bitazi lauterbiak bitarte, eta lauteretatik seietara, e, gaia izango da, gizaskubideak ataskan dauden herrialdeetan, eta aurkezleta moderatzaia zara gozako Komitea Solidariedaz Internacionalistako kide bat, eta, bueno, izlariak ala, palestinako adamer, prisoner supportan human rights Association El cargokoa. metu mustazamenta Mendebaldeko Sajarako AFA fa fa predes alcartekoa eta pidas Cordobaru izkolombiakoko colombianas y colombianos por la pase por la pase ja larun bata horrekin bukatuko nuke irumaien guru izango irateke guztira. Eta Talendabiziko egunean e, gaiak, e, ba, gizarte prozesuak, eskubideak e, izango mm -hmm. badira, bigarrenean aldiz, e, feminismoan e, zentratuko zareten hola baita. E, ba, jori da. E, igandean ez bakarrik izango da. Eta, bueno, el feminismoak resistentzia zar eta berrien artean izango da lehen magin gurua. Eta hori, ba, bizka temakumen eskubideetan atzera pausuak eta erasoak landuko dira eta... Zalariak Silvia Telmatu Sabelar, El Salvadorreko Las Milidaseko kidea, gero, Clement Altamirano, Nikaragoko kolektiba de Mujeres de Zan Masaiako kidea, eta Maria Peix batet, e, Grupo Surrekoa. gero kafea hartzeko etentxo batean da eta mabitatik ordu bat etretara, bigarren mahiungurua izango da, feminismoaren inguruan baita ere, Eta ben gontan landuko da fenizmoarene resistentzia, estrategia, kapitalismo patriar, ah, ia, ma, patriarkalari abregiteko. Eta mm -hmm. hori ba bertan izlaria Gabriela Morales-Grazia, Mexikoako Iniziatiba Frontera Nortekoa, Diana Kolombina Kanales Aguilar, Honduraseko Mujeresen Resistenziako Kidea, eta Ana Manuela Ochoa Arias, Kolombiako Organizazio Nazional Indigenako Kidea. Mm Hortun -hmm. hori ba hori zangulitzake nazioarteko foruan edolanduko litzakengaiak eta honekin gure helburua edolitzake e, ba leku dersu unitateko jendeak hartzen denez eta bakoitzaperi ikuspuntua eman dezakenez eta ba bueno pizkat e, ba guremen konzienciatea eta nesta aukera eseuki behar bada ba hiz e, egiten arikan e, e, horiet bertan bizitzeko ba bueno uruti egonda ere ba ulertualizateko ba zego erabizi diren gai, ez ba, gai berdinaren inguruan, ez da berdina guk hemen bizi daguna edo Mexikon bizi utena edo Kuban, norrun ba egoki irutzi saigu leku jendea ekarrialdegunez, ba ekarri eta ba denek eukitze, denek euki aukera, ba entzun eta gero bakoitza bere iritzia eukitzeko, Eta hori izango zen topaketauen e, baberatasun e, garrantzitsuena edo, ez? E, do, egotearena hainbeste jende, hainbeste herrialdetakoa. Hori da, bai, horratik ere urtean behar izan dizuan bezela lagiten dira itzaldiak, callerax Eta hori ere oso interesgarria, eta azkenean ez, ba, gauza txikitsa dira, baina pixkanan, pixkanan ikustezu ez, ba, bueno, zerbaiterako beintzat balio balin badu du ez dela gutxi ez. Eta hori ba, urtea maieran egiten dugu nazi garteko foroa, eta hemen bai, jende gehiago ekarri alizaten dugu, eta pixka ta, eba, moduan edo egiten da. Eta bueno, ba, gero aldiberean ere zine ziklo badago momentu hobetan bilbon, eta gauza asko egiten dira, aitzaliak ere, eta ospiralean... Kolumbia invisible dokumentalaren aurkezpena eingo da. Astelenean estudiante, bueno, bizkat urtean zer saiatzen gera, ba, denetik egiten, ez zentratzeko denaren baino bukaera aldera izaten da fuertena, ez? Ganasi arteko foro bizaten da, ba, urteko potenteena. Eta beste gai bat, e, errepikatzen dena ez bakarrik horrelako foroetan, baizik eta mundu baten e, praktikan munduan zehar, ba, feminismoarena edo emakumearen egoerana da zergatik? Ba, bueno, azkenan ez mundu bat e, ni gategatik nasi zen, eta gero, ba, gaur egun irtze ez, ba, em, bueno, beti, baino, ba, gaur egun ez, baino gehiago ez, ba, emakumeak ez ari dezkrisi gara jau eta, ba, emakumea da gehien sufritzen duena, eta... Era bueno, giza eskubideetan emakumeen giza eskubide haude eta defenditu definitu barbirela pentsatzen dugu ta bueno, gure hiru gai nagusi edo daskago eta Gure bai lankidetzako lanetan eta bai sentsibilizazioeko lanetan Talde Ta batite ude bagono, bueno, giza eskubideak orokorrean asko izan dira eta lahentzen ditugu, gero elikadura buru jabetza ere ba, gure beste eh, ba, linea nagusitako bada eta generoa beste bat orduunono ba, saiatzen gerarena lan zen eta azken aldian inportantzio eman handia inportantzia handi eman diogu, ba, feminismei etabon ba, bueno, azkenean ba, e, gaiak gizarteratzea garrantzitsoua iruttu zaigulako ba hori ba gizarte atletika datu garden zerbait delako eta gizarte informatu bar delako gauzak aldatzeko ordun ba gai garrantzitsua iritzu zaigu eta oraindikor kolokan dagoena naizte gizarte aurreratzen jotzen denez baina bueno iritz zaigu hor zulo bat zulobat ordabola ta poliki poliki ba ba hori gizarteratzuko era badela mm -hmm. Ba gogoratuko dugu ondasun erkideak, eklase arteko borrokak eta aldarrikapenak, eh mira 10 jauregian izango diren jardunaldiak, azaroak 10 eta 11 eta amaitzeko e, izen ematea, e, uste uzte dut komeni dela, ez? E, bai, doakoa da, baina hori ba, guk gutxiora bera jakiteko zenba jende jengo den, gero hor ba materialak eta banatzen direlako. Eta garein bat kalkulo, ba, kalkulo orokor bat egiteko, nahiago izaten dugu ba izen ematea hori e, email bidez egin daiteke edo, edo telefono bidez. Baina hori doakoa da eta gero azken momentuan hor baitan imatzen malimataz du izenik eman, laxai aurkeztu daiteke lanun batean bertan eta, eta izen ematea egitea posible izango da. Eh? baino hori eta garein bat bago kalkulu orokor bat egin eginean izateko. Eta mundu bat.rg.we borrian egin daiteke ere ez da? Ez, web horrian dago informazioa, web horritik ezin da izen ematea gipuzkoako e-mail orokorretik egin behar da, gipuzko arroba mundubat.org, edo bestela laba, bueno, muzikor bat daukagu gipuzkoako sedean erabiltzen deguna, eta horrera deituta ere egin daiteke, eta telefono alitzake, 6x behatzi, iru zero, behatzi zazpi, bat zero za gero weborria mundubat.orgn edo facebooken daukagun kontuan ere jartzen dugu informazio eguneratua da egiten ditugun ekintzen inguruan eta baino weborri txikesta estoy cinema te egiten. A, dosi, ja eskeiba, esker gurean izateagatik eta espero dezagun e, badena ondo ateratzea. Espero milla esker eta hoiada ba, primera segi.